«Твої батьки прожили довге і щасливе життя, Анеточко. Дай Бог нам такого!» Торкнулася плеча подруги Валентина. «Дай Бог вам із Маркіяном прожити так само довго і радісно!» Підняла склянку з прозорим, ледь гіркуватим напоєм. Антонітів в житті велося всіляко і часто не з медом до маловаля. «Але ж Маркіян!» Як він любить, напевне, Анету, якщо до кожного свята купує такі дорогі прикраси. Кольє, яке запропонувала Антуанетта, виглядало справді розкішно. Золота сіточка з діамантиками у місцях перетину – це саме те, що підійде до її сукні. А це одягну я. Маркіян каже, що рубін – мій камінь, і сукню одягну червону. Схвалюєш? Аж тоді Валентина зрозуміла, що Маркіян з Антуанеттою також запрошені на свято. Як же без них? Щоправда, радості у голосі Анети з цього приводу вона почула зовсім мало. «Чому не радію? Є причина. Завтра ти сама усе побачиш, Валюшо. З усіма познайомишся?» «Послухай, Ането, а ця їхня Нінель? Звідки вона? Хто?» «Ти мусиш знати...» Ти зустрічаєшся із ними? Зустрічаюся, коли запрошують. Маркіян намагається без мене не з'являтися на їхніх заходах, хоч, мабуть, це сприймають несхвально. Чому? не зрозуміла Валя. Завтра побачиш. А побачиш, зрозумієш. Знаєш, про таке кажуть, багато говорити, мало слухати. І взагалі давай пити Мартіні. Везучи додому розкішну коробочку із позиченим кольє, Валя замислилась над кількома цікавими речами. Чому у неї, заможної, навіть розкішної за місцевими мірками жінки, майже немає коштовностей? Чому б їй не вкладати гроші у ці жовті залізячки з камінцями, які ніколи не знецінюються, які завжди можна вигідно продати? Чому вона? Жінка, яка працює із золотом, ніколи не подумала про те, що варто б залишити у своїй приватній колекції якісь зразки цього непідвладного часові товару. Як взагалі могло трапитись, що вона мусить позичати прикраси? Втім, купувати самі собі коштовності у цьому є щось принизливе для жінки. Коштовності зазвичай дарують. Дарує закоханий чоловік. У неї є закоханий чоловік, і навіть не один. Та жоден із них не подарував їй нічого, що можна начепити на пальчик, на шийку, чим можна похвалитись перед подругами. Це мені подарували на день нашого знайомства, це на день річниці весілля, це у день працівника сільського господарства, це на день військово-морського флоту. Була б нагода – Закоханий чоловік знайде, що і коли подарувати. Хіба її, Валю, ніхто так віддано не любив? Хіба їй не можна дарувати коштовні дрібнички? Он у Софії Андріївни, на що вже проста, начебто далека від бізнесу та грошей жінка, і то брошка з діамантом, і навіть не одна. І є якийсь таємничий коханець, якого поважає навіть сама Нінель. А вона, Валентина, крута, багата, мусить, наче жебрачка, випрошувати, позичати у подруги коштовності, щоб виглядати завтра у товаристві заможних своєю. Щось не так в її житті. Щось не так. Зовсім не так. Чому? Може, не ті люди довкола? Не такі? А які? Де їх узяти? Подушка здавалася твердою, ковдра важкою, голова незручною, як тоді, багато років тому, після струсу мозку. Сьогодні в її голові щось знову перетрусилось, хоч фізичної травми наче й не було. Ранок зустрів лагідним сонечком і дзвінком у двері. Незадоволено глянула на годинник. Кому це не спиться? Стрілки показували майже одинадцяту. В таку пору вже цілком можна наносити візити – Сором, скоріш, не бути до цих візитів. Готовим. Вічко у дверях показало знайому картину.